Dobar dan i dobro došli na prvi, odnosno jedan nulti problem pod odnosno audio post u budućoj kategoriji koju ću otvoriti na svom blogu, a to je audio blogging. Naime, 2010. godina sam odlučen uvesti neke novitete na svoj blog, među ostalima tu je i ovaj uh, audio casting odnosno podcasting u obliku audio, audio bloga, odnosno audio posta. E, također 2010. godina bude godina u kojoj sam odlučio otvoriti i rubriku za goste, odnosno omogućiti e, gostovićim blogerima za postanje, blog postanje na mom blogu. Naime, ta odluka je čisto pala jer sam već imao nekoliko upita, nekoliko prijedloga da, da, li, da li ugoćujem strane blogere strane hrvatske blogere, znači e, odgore da pače, e, ovo ujedno i pozivam sve koji su zainteresirani za postanje, za bloganjem na moj blogu da se evo, uključi. E, Započetak bi napravio jedan kratki rezime prošle godine, neki wrap od prošle godine koji sam ujedno e, napravio na blog postu pod naslovom wrap app 2009 blogarske godine. Naime, sve je krenulo od 2007. godine, odnosno od 2006. godine godine, kad sam napravio na prvi post na temu Jacka Welch, odnosno to je bilo bio sam inspiriran njegovom knjigom u viniđe. 2007. godine je također napravio sam samo 4%, što je bilo čisto zbog svoje mogu neke nedefiniranosti u svemu tonu što još nisam ozbiljno slačao to bloganje. Danas sam već puno ozbiljniji, međutim to još nije ona profesionalna faza čemu teži. E, ta 4% sujedno su i, i na ovom blogu u, u nekoj arhiviji u nekoj dubini koju jednostavno treba e, 2008. je jednostavno trebao pronaći. godine godina je bilo nešto malo produktivnije, čak 25%, još uvijek to nije bilo ono službeno bloganje, nazovimo to tako to je bilo ono. 25 dana u godinu sam imao inspiraciju nešto napisati. Mislim da se to čak lišavao drugom polovicom godine. 2009. godine, prošla godina, što to skupa nije krenulo. Odmah krenulo je tamo negdje krajem ljeta, jesna, zima kada sam jednostavno odlučio malo uzbiljnije, odnosno uletio um, je Twitter, uletila um, je ta neka blogosfera, neka ekipa jednostavno sam skužio da već nakon prvih par postova sam imao poprilično dobar odaziv, nekoliko komentara što me ujedno i navodu da dalje pisati, a hvala Bogu, imamo čemu pisati i jednostavno krenuo sam, pratio sam nekakvu aktualnu situaciju koja mi se dešava kako je u samoj zaglavi piše popis, tema opsek mojih postanja je manje više vezano z računala vezano z internetu, znači nemam ja nekakvu specifičnu nišu koju ću se državiti no, no jednostavno ka mi se događa dok godine to ću ublježiti ideja do 2019 da bude isto koji je sa zima 2009. godine znači da bude postanje na dnevnoj bazi odnosno plus minus znači od nekoliko dnevno pa ono možda koji dan pauza, sad je sve to nedefinirano, znači Nemam nikakvu obavezu prema nikome, nemam nikakve još uvijek profesionalne e, prste o svemu tome. Još uvijek je to znači, nekakva moja entuzijastička faza. Doduše težim profesionalizmu, težim, težim one ideji da jednostavno živim i ja i moja biti od Nadalje e, sam viš napomenuo u ovom prvom audio postu znači jednu kratku Google Analytics. Analiza 2009. godine pa će biti možda interesant potencijalnim budućim kostujućim blogerima. Naime, tokom prošle godine sakupio sam 13402 jedinstvene posjete, bilo je pregledano 31474 stranice, jednostavno 37474 pregleda stranica. Dakle, da novim to se sve na nek, na više na... Treći tromeseće od 2009. godine, prije toga možda se, se kupio nekih, šta je ne jedinstvenih posjeta, nebitno. E, znači, dalje ne me vodi to do spoznaje da je 2,35 stranica učitavno po posjeti. Znači, recimo, posjetitelj Stiljopić, i blog 2, tišao dalje. Čime sam zadovoljen od prave krajeva? E, 54,15% je bounce rate, pokušavam ga što niži, dobar je, zadovoljan sam njim, ali teži, još nižem. E, prosječno vrijeme e, posite je 2 minuta 41 sekunda, to mi baš onako neku ruku odgovara jer ev, posjetitelj dođe, počita što ga zanima, ode. Po je cilj. Znači nije sad ciljna. on bude satima gore po, po, po blogu ili onako nima kaj tražiti. Znači on dođe, pošita što ga zanima i ode. E, 65,36% novi posjeti. Znači što za početak jednako na, e, promoviranja ok. Mislim čak mi neku ruku ide i broj kod 35% stalnih posjetitelja, stalnih čitatelja s čime sam ja prezadovoljen. Uzmem malo da. 3-4 mjeseca službenom službenog bloga. E, rezime donosi dnevnu statistiku, dnevnu posjećenost koja se kreće između 300 i 500 posjeta, a fakat sve ovisimo, omogač mano, ono, ako me nema gore, ako niš ne pišem, to gravitira 300 pa možda i manje posjetitelja, e, dok recimo napravim, s druge strane da napravim neki zanimljiv post, evo koji još uvijek tražim tu nekakvu liniju, za pisanje zanimljivih postova. Doduši sad učivam tih 163 posta, tak da mogu izluči vam e, neki keyword, koji su najzanimljivije posjetljeni. Uglavno, stopa raste 25 posto, čime se zadovoljam. 2010. godina, nekako to je vodi kreće mi sasvim zadovoljavajuće, dakle podcasting, odnosno audio blogging, novi posjetitelji, nekakve nove teme, novog ni više ću se preorientirati društvenim mrežama i promoviranje pute društvenih mreža, što mi vrlo interesantno, znači sam Twitter, sam Facebook i tko zna će sve biti 20. godina. 11. i tako dalje. Poneviše nakon izlaska iz te naše famozne krize. Hmm, za kraj bi još samo malo napravio jedan rezime, odnosno najavu tog podcastinga. Teme koje bi bile, bilo bi ono čisto neke moje razmišljanje o određene temi, nekakoj aktualnosti, pa eventualno prenošenje nekakvih vijesti, eh, najavice raznih vezan uz, uz blogere, uz, uz Twitter, uz Facebook, uz bilo kako nekako IT, informatičku internet događanja, nazvajemo ih tako. Bavio bi se predstavljenima nekih drugih blogova, da dopače neki blogeri, novo, novo otvoreni, novo nastali blogeri, odnosno novo otvoreni blogovi, zanimljivi postovi, zanimljivi recimo natječaj. Svakako mi se javite putem maila, putem komentara, bilo čega, stupit u kontaktu. Vrlo rado ću napraviti na lago napodstavanje u podcastingu podcastingu, odnosno najava nekog događaja. A ono što ću pokušati, već nada se, tokom sječnja, a to je napraviti jedan intervju sa, sa drugim blogerima, sa zanimljivim ljudima u široj blogosferi, blogozajednici. E, imam već nekoliko blogera, nekoliko kolega, prijatelja u vidu, tako da je, nadam se, da će to oko mjeseca napraviti taj prvi još uvijek probni intervju. E, Biće to ili telefonski, ili ćemo sje s njegove 10-15 minuta i snijeti. To je to što bih imao u ovom prvom probnom podcastu. E, hvala na dosadašnjem čitatelju, znači s njim čitateljima, također blogerima. E, još jednom zazdraženom sretnu 2010. Što više postova, što više... Ipak neki zdravlja, što više love, međutim, svatko zna kaj ima najviše treba, tako je. Čitajte me dalje, pokušat ću biti što zanadnjiviji, što interesantniji šire zajednici. Lijep pozdrav!